Paueko auzitegiak ez du. Onartu, jokin aran alderen euroagindu hauzia gibelatzea, joan dene kainarin hogeita lauean, baina ta torra zagaztiren egun berean atxilotu zuten, aran alde, bainan abokatuak ez du. Dosierra eskuartean ukan, joan den arte. Prestatzeko denbora eskasiagatik, hauzia gibelatzeko eskatu du, baina ez zailo onartua izan. Defentsa eskubidea, ukatu izan zailo salatu du, maritxo pulo basurko abokatuak goizuntan. Eskubiden aldetik arazoa pausatu duen haundiena uh, izan da jokinaren aldelena, eh, dudari gabe, euroa gindua bera guri notifikatua izan zaigu bakarrik ostiralean, beraz atzerapena eskatu genuen defentsa prestatzeko, beraz honi fiskalak eseskoa esan du, eta korteak fiskararen alde jo du, hau dela eta behar izan da e, baldintza oso txarretan e, nahi ala ez e, jokinen e, defentsa seguratu, ala eginda Baina egia da, eh, horrek eh, defentsa eskubideari eh, uko egitea hori oso larria da eta beraz ez dira behar diren balintzetan eh, eginak izan eh, bere aldeko observazioak eta hori xalatu behar dugu garrudarik gabe. Beno, abeina eta torra sagaz kasuan aldiz, euroagindua ez aplikatzeko galde gindu prokuradoreak, eta ostegunean jakin jenda epaiaren erabakia. Aitorzu bilagaren euroaginduari dago kionez, informazio gehi askatu du prokuradoreak, defentsak aldiz doziararen ulitate edo balio gabetzea, eta bederen informazio gehi-garria galde gitea espainari. Eta azkenik, Ibon Fernandez iradi presoaren bi euroagindu ere aztertu bitu, paueko uzitegiak, prokuradoreak euroaginduak onartzea du baina aplikapena gibelatzea, jakin berda, Eskleosia nikoitza duela Ibon Fernandezek tratamendu azkar batekin. Irurogeita amar bat, pertsona joanak ziren gaur, Euskal Herritik lau auziperatuei peratuei sustengoa diraztera, aran alde, Zubillaga eta Fernandez iradiren euroagindu emaitza Uztaiaren amaseian izanen da, ere manifestaldi bat izanen dela, Uztaiaren hogeian baionan bakebideak deiturik.